Evangelium podle svatého Matouše Kapitola 1. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova Abraham splodil Izáka, Izák pak splodil Jákoba, Jákop splodil Judu a bratří jeho, Judas pak splodil Fáresa a Záru Stámar. Fares pak splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama, Aram pak splodil Aminadába, Aminada pak splodil Názona. Názon splodil Salmona. Salmon splodil Boza z Hráb. A Boz splodil Obéda z Hrúd. Obed pak splodil Jese. Jese splodil Davida krále. David pak král splodil Šalamouna, té, kteráž byla Uriášova. Šalamoun splodil Roboáma. Roboám splodil Abiáše. Abiáš splodil Azu. Aza splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziáše, Oziáš pak splodil Joátáma, Joátám pak splodil Achasa, Achas splodil Ezechiáše. Ezechiáš pak splodil Manasesa a Manases splodil Amona. Amon pak splodil Joziáše, Joziáš pak splodil Jekonijáše a bratří jeho zajetí babylonském. A po zajetí babylonském koniáš splodil Salatiele, Salatiel pak splodil Zorobábele, a Zorobábel splodil Abjuda. Abjud pak splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora, Azor potom splodil Sádocha, Sádoch splodil Achima, Achim pak splodil Eliuda, Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Mátana, Mátan Jakob pak splodil Josefa, muže Marie, z níž to narodil se Ježíš, kterýž slove Kristus. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodu čtrnácté, a od Davida až do zajetí babylonského rodu čtrnácté, a od zajetí babylonského až do Krista rodu čtrnácté. Jezu Kristovo pak narození, tak to se stalo. Když matka jeho Maria zasnoubena byla Jozefovi, Prvé, než se sešli, nalezena je stěhotná z ducha svatého. Ale Jozef, muž jí spravedlivý sa a nechtěl jí v z uvésti, chtěl ji tajně propustiti. Když pak on o tom přemýšloval, aj anděl páně ve snách ukázal se jemu řka, Jozefe, synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své, nebo což v ní jest počato z ducha svatého jest. Porodit pak syna a nazúveš jméno jeho Ježíš, onž zajisté vysvobodí lid svůj od hříchu její. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode pána skrze proroka škoucího. Aj panna těhotná bude a porodí syna a nazúveš jméno jeho Emanuel, které se vykládá námi Bůh. Procítiv pak Josef zesna, Učinil, jakož mu přikázal anděl páně a přijal manželku svou, ale nepoznali, až ji porodila syna svého prvorozeného a nazvala jméno jeho Ježíš.